أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويزرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما ترتمون به من خدمة النساء او اقننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تعيدوهن ولكن لا تعيدوهن سرا الا ان تقولوا قولا مارفا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله اجله وعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وعلموا ان الله غفور حليم مقصد سوره البقره بيان تلورو مسلوده اوله مساله اثبات توحيد دا ثابت ول چې الله په ذات او صفاتو کې یو ده دويمه مساله اثبات رسالت دا ثابت ول د خبر اسبات کول چې نبي عليه السلام ده هرې کړۍ ده هرې سلسله اخره سلسله ده یا اخره کړۍ ده کوم چې د ادم علی شروع شوې ده او دغه سلسله په دمانه ختمه شوې ده نبوت او دنه بعد بل پیغمبر او بل نبی راتلون کې نشتا دغه مسله په دې صورت کې jihad فی سبیل الله او ترې مسله په دې صورت کې انفاق فی سبیل الله بیانې گیم صورت په تلور برخو کې تقسیم نیم اووله برخه سل اياتونه دا په دې سل او اياتونو کې اوله مسله یعنی اسبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه برخه آیت نمبر 2 یو نه یو سل شپږ اویا پوری واه پاره کې دویمه مسله اسبات رسالت بیان شو په دریو په جوابونو د غنا اعتراضاتو چې په رسالت د پیغمبر علی سلام باندې وردیدل او اخره کې نه فد شرک فعلی د پاره د تکمیل د توحید راوړو درېم برخه شروع شوه ده آیت نمبر یو 121 و 235 پورې په دې کې درېم مسله jihad فی سبیل الله شروع ده, ده د jihad مطلب کوشش ده یا فرغتیه ور کول دي د الله دین ته جهاد څلور مراتب دي یو مرتبه جهاد مع نفس jihad مع شیطان jihad مع کفار والمنافقین او جهاد ما ارباب ظلم او المبتدعين د څلور مرتبه دی جهاد او د چلور وړو بیا جمله دیار یار د سکسونه دی 파غې من وضاحت او تفصیل شوه د جهاد درې منازل دی یو منزل ته ابتدایي منزل ویل کیږي دویم ته درمیانی منزل او دریم ته اخري منزل ویل کیږي د ابتدایي منزل لپاره درې خبره ضرور دي یو د مجاهد تربيت تهذيب الاخلاق دو د مجاهد د ملک اصلاح یعنی سیاست مدنی او دریم د کور اصلاح کمیره باندې کئ او دریم د کور اصلاح یعنی تدبیره منزل د درې خبرې په پدې منزل کې ضرور دی په درمیاني منزل کې د جهاد د میدان اصول او قاېدی بیانی او په آخري منزل کې د جهاد نورستا څقاېدی او اصول په کار دي دغه وضاحت او بیان کئ په دې صورت کې په اول آیت کې آیت نمبر یو صلی واو یاکیم د تهذیب الاخلاق د پاره یعنی د مجاهد د تربيت د پاره لسیپتونه بیان کړم چې په دې لاسو صفاتونو کې پنځه صفاتونه د عقیدې سره داغې تعلق ده چې دا پنځه صفاتونه په کې د راشي نو د انسان بوزدلی ختميږي بیغیرتي ختميږي او پنځه صفاتونه چې عمل کې راشي په دې لاسو کې نو د انسان سستی ختميږي او دا دوړه شینه د جهاد نه یو مانع دی یعنی ما نه کون کړي د او بیغیرتی چې په انسان کې د دوه صفاتو نه وي هغه جهاد نشي کوله نو چې جهاد ونشي توحید او رسالت ته به خدمت وشي حق بچاله څنګه ورسیږي بیا آیت نمبر یو سلو عطاویانه د ملک د اصلاح لپاره یني سیاست مدني د لپاره چلور قوانین شروع کړه سیاست مدني د لپاره چلور قوانین شروع یو قانون آیت نمبر یو سلو اتاو یا نهاو کې القصاص من الظالم شته ظالم نه بدله واخله قصاص واخله ځکه کله ظالم نه بدلا وانه غستل شي ظالم په ظلم باندې داډی مظلوم با په نورو لارو باندې خپل حق تر لاسه کولو کوشش کوي نو ملک به فساد عام شي ظلم به عام شي او عدلو انصاف ختم شي چې کوم ملک فساد عام وي ظلم عام وي یو ښه ملک باندې الله رحم نی. او دویم پر عمل اعمال کوله خلق هغه د الله دین ته ځوزګار شي چې د الله دین خدمت وکي توحید ته خدمت وکي رسالت خدمتو خدمت وکي بیایت نمبر یو 10 اتیا یو اتیا دوه اتیا کې دویم قانون د ملک د اصلاح لپاره بیان کړو تقسیم الاموال بل قانون شرعي مالونه تقسیم کوي په قانون د شریعت باندې میرا اني قانون د میراث په ملک باید بیایت چنافیذ وی چار چاته خپل بر خبرو سیګی پلر ل خپل مور ل خپل زوی ل خپل لور ل مدل خپل خپل خپل او بچوت خپل نو چې هر چا خپل برخه ورسيږي نو هرڅه په برخه باندې کاني او د خپل برخه د حاصلو کوشش بنکې د غلط لارونه د فسادی لارونه نو ملک په امن او اماني او لګي جنجال چې پیدا کیږي هغه همس قاضي بې شریعت پرانا کې به حل کیږي ورته درم قانون آیت نمبر یو شروع دریا تیا نه واتیا پوره چې حکم سوم له ارتباط حکم دروجه د پاره د تړلو د نفس او څلورم قانون آیت نمبر یو سلو اته یا کی انهي ان, ان ال بندول د رشوت منا کېدل د رشوت نه فساد نه بیا آیت نمبر یو سلو وی کی داوه د دې دا برخه د دې برخه داوه جهاد فی سبیل الله دا نو ال ته داوه بیان کړه چې وقاتلو فی سبیل الله جنگو کوي په لار د الله کې و جنګېږي در ادبي او سره بایان کړو یو فیسه بیرله چې دله دپه اوجنګې کوئ دو الله نه و قاتونه کوم سره وجنګهي چې سره جنکي دریم ادبه چې والله تا ته دو زیات مه اغله چې دا سنګه دی دی چې ب ک جنګ او جګړی دي مجواب لا وکوو چې فیت نه تو اش د من قتللی فیت نه ډیرر خطر ناک ش د قتل نه قتل هم خطر ناکشی دی و نه پهې بږي خو چېرته دغه فتننی دفاونه کوي تاسو د فیتنی نه خپله کوي فتنه یعنی د کفارو یی ن کفر فتنه یی شرک فتنه د کفارو شیطاني پروګرامونه و غیره نو کړه دې دفاع د دین خپل دفاع نو کوي دا وړه کې عام شی نستونه هم تباشي کورونا هم تباشي کور هم د فتنه رانه وزي اخرت هم تباشي دنیا هم تباشي او که جنگ وکاین یو څو کسان به قربانی شي او ضایعه وو شي خو یو خو دغه خلک د خلک زیانه دي دوی ته کولای برزخي ژوند ملاويږي یو او بل په دنیا کې آیندې خلکو د پاره و د پا خپل دین د خپل دین لاندې ژوند تیر وو هغه ملاوي شي ا او شي نفع دي دي د جنگ کولو د کفارو سره او د نه کولو نقصان ډېر دي دی. بل شو برابر چې بجومات کې څو کو جنگ وکړو کو نو کو, کو جواب لاو کړو بجومات کې کټامه جنگ مسلډ شونه په دفاعه کې خپنه را باندې او که تا باندې جنگ وسلت نشو ته بیا اقدام جهاد وکم بل شپه راغله پایت نمبر وسل درې نوي کې ترڅوب جهاد کو نو الله وی وقتلوه وقاذلهم حتا لا تكون فتنه و يكون الدين لله تراغه وسرو جنگ درڅو چې فتنه ختم شي ونی یاند کوفار دغه پروګرامونه د کفر د شرک بهایي او کوفار د غلبا او زور دا چې خاتم شویانی ترغی وسرو جنگي غه او د الله د دین لاندې ټټول خلک ترغی نه راغلی وسرو جنگي غه بل شو به راغله پایت نمبر 34 نور نو کې چې په میاشت د عزت کې څوکونه علاوه د جمعات غونته حکم د دا, دا غیم چې خپل دفاع وکړي آیت نمبر 35 کې ترغیب د انفاک ته چې مال ولګوي کمال و نه لګوي او جهادونه کې خپل ځان به هلاکت ته ورزوي آیت نمبر 36 نه وینې د وساوو مو پوره بیان شروع د حج د حج بیانې د لپاره د ترغیب د جهاد شروع کړه چې হাজী صاحب حج کوا یو عبادت دی دغه احکام پوره کا کوم چې بیانېږي او دانا چې حج کوي او جهاد لري شاړه ولې دا 208 نمبر آیت کې به ترغیب ورکړي الله جهاد لا چې ايوالذین اامنوا ادخلوا فی سلم کافا او مومنانو دنه شي په اسلام کې پټول اسلام کې یعنی یو مومنانو پټول اسلام کې نه اوسېنه ټول اسلام مومنه د امکو چې نیم اسلام او نیم نه چې کوم دړه یو حکم خوخته حج آسان ده نو حج کې مونږه آسان ده موسکه او jihad سخته قرباني ده پکې تکلیف ده پکې نه غنمنه اغه نه کړکه دی ما خرابول ده تخکاری ځان ازا کول ده تخکاری jihad نو الله یو ټول اسلام کې نه اوسې نو په دې ټول اسلام کې دینم منظم دي او جمدہ حجم ده jihad هم ده آیت نمبر 209 لا سولس کې زجر تخويف دنیاوي منکرین ته آیات نمبر 216 د 212 ک تذلیل دنیا او 212 ک نوکتاو د مشروعیت د کتال او 214 ک تشجیه او وضاحت شویل په ټول باندې آیات نمبر 215 نورست د اتلس قوانین د تدبیر منځل د پاره د کور د اصلاح د پاره شروع شوه دي په اتلس کې اول قانون آیت نمبر 255 کې بیان شو چې د کور مشر به کور کوروالو باندې مصرف کوي خرج وکړي ته دوی د تعلیم او تربیه حق وادا کړي د جامعې جوړې حق وادا کړي د خوراک او سکاک حق وادا کړي ځکه دا په کور مشر باندې حق ده الله ورمانده حق ایخه چې دا مصرف وکړي په کور کوروالو باندې زکه کدا مصرف د کور مشر ونکي نو بچي به یاخو سوال کوي بلله یاخو در په دری داشي مزدوريان به کوي تعلیم او تربیه موګه او تملہ او نشي اکثره غیر باندې تا ټول عمر مزدوري کې تیر کې نه تعلیم او کې نه تربیه حاصله کړي ناغه بیا یو بل شی جوړي لوپر لوچک ته جوړي په دی وجه منه الله وی چې ته حق ادا کړ چې په خپل وخت کې د تعلیم او تربیه په وخت کې تعلیم او تربیه تر لاسه کړي د مزدوري په وخت کې مزدوري او د هدا هر څ خپل وخت په خپل وخت باندې کار ترسره کړي او ګټه حق ادا نه کې نو ډېر فصاعدونو تبلا را آزاد شي غلط طرف ته ما شومان لاړ شي دویم قانون آیت نمبر 214 سم کې حکم ول کتاله چې د کور مشرب جهاد لپاره تیاری هميشه یعنی د خپل عقیدې او د ایمان دفاع لپاره تیاری قران او سنت زمونږه کې د ایمان دي د دې لپاره وسړې تیاری نو چې وسړې د اکې دپاره تیاری د اکدي دفا د پااره نوغ یا د خپل ایزت دفام کول شي او د خپل مال دفام کوی شي نه بیا چوک مال غسب کې او نه چوک ایزت لوټ ک اووک چې خپل د خپل اکدي دفان شي کولی نو خپل ایزت دفاسه وکي هغه به د خپل مال دفاسه وکي یا هم میشا ب چ و خ مضلووم یم زخ ملووم یم. درم قانون یتلس کې چې د کور مشر به د ډیرفااض دپاره لږ نوسان کوي؟ دوش کی فائدہ ډیر اده نقصان پکې لگدې jihad کې فائدہ ډیر اده نقصان لگدې اته عاشور الحرم په میاشتو کې jihad وکمراو چې په عاشور الحرم کې نه د عزت کې د jihad فائدہ ډیر دي چې پتا څو مسالټ شي کله ښه خون کولو نقصانات دي الله وی د ډیر فائدہ ډیر اده نقصان لگدې د jihad ته الله وی د ډیر تر لاسه کاله نقصان خیر د غبرداشت کا پنځم قانون آیت نمبر 20 اتل نونس کې بیان شو چې د کور مشر به د لګي فائدې لپاره ډېر نقصان نکړي او په دې معنی بیان راوړو د شرابو او د جوارې چې په شرابو او جوارې کې نقصان ډېر ده फायदा لګا ده له لهازه د لګي فائدې لپاره ډېر نقصان مکووالاوي دا د کلمن سړي کار نه ده او پینزم قانون آیت نمبر 206 کې اصلاح الیتامه د دې معنی نو اصلاح وکړي اما را د خپلواک چورونتي د کسریدي د خپلواک چو اسلاکی د جامع جوړې د تعلیم او تربیه ماچ مخکې وضاحتو کو دغره کې دی یتیم تربیته موکا یا به ویورې یا به خوري یا به گاونډې یا څوک چده نو اسلای وکاو او سپګم قانون آیت نمبر 220 کې نهی ان نکاح المشرکات چې د مشرکان سره دوستي خپل ولي بنه کوي ووم قانون آیت نمبر 222 کې نهی ان افال ممنوعا نظان بچ بچکی حکم د هیز راوړو او اتم قانون آیت نمبر 20 د دروشکې مقصد الجما هر کار با مقصد او بې مقصد یو کار مکوې دوه خيار سړي کار دانی چا یو کار بې مقصد وو کی بې مقصد کارونه کمکل خلق کړي او کمکل خلق داغه ټولنه تنگي معاشره تنگي او ټولنه تا کورته او معاشره له نقصان ورکې بیا او انهم قانون آیت نمبر 20 تلوروش او پنځه ویش کې تعظیم لله دروغ ما ویلا وی زکه کا دروغ وې تاسو په قسمونو به ځای او قسمونه به ځای خړل د عدالت نومونو بيزتي ده د عدالت نومونو تعظیم و کې و او کې بيزتي ده د عدالت نومونو مکوې نو دا څوک چې دروغ وې هغه در قسمونه خوري او د عدالت نومونو بيزتي کوي نو چې یو کور کې دروغ عام وې د ورور پرورې ادبار نې د پلار پر زوی اعتبار د زوی پر پلار ادبار نې او دو نور ورشتو په خپل منځ کې په یو بل تیوار نه نو کوربته کوړي اب خامخه جنگ جگړې وي سکون وبکینی لانجه وي وبکې نو الله وی دلته نومونو ب عزت مکه وي ینه قسمونه ځای مخوري ینه غیر مستقيم علامه او تاسو ته چې دروغ موي تاسو ځکه دروغ د وژنه قسمونه لري خړلکی حدیث کې راځي چې څوک چې قسمونه لري د دروغجني ینه دروغجن سره به ډېر قسمونه خوري مفهوم دادم بیا آیت نمبر 20 شپغوشکی حکم اله لسم قانون بیان شو چې وسړی د خپل خزنه قسم وخوري نو کو څلور میاشتنه کم وخت مکرر کړي نو قسم دې پوره کی او به د رجوع کی خزې پات شو خپل او څلور میاشتنه زیات وخت مکرر کړي په قسم کې نو څلور میاشتې نو یاخ دې قسم مات کی او رجوع دې وکي او یاد قسم پوره کی څلور میاشتنه زیات وخت مکرر کړي نو قسم د پوره کې او که بیا وجوک غړی ته ښ سره یو ځای کدل غواړی منیکب وکې تاظاممهر ووته مقرر کې بیا د ښه را ته ټول تفیل ظه شوی یو <تصفح> لسم قانون خوکطلاق آیت نمبر دو سوه ات کېلا وکم چې ښه پرېږ دی تلا کو کا د ښځې عدت چې هغه درې حیزره تلاکو باید طلاق وزاهته ش شریط طلاق تشته ویل کیږي بیدی طلاق تشته ویل کیږي او ټول وزاهت شوي دي بیا الله ته توصيه وکړم انس منس کې خځه ته لاوی بچی م پټوا کپ نس کی دی او تا تا وی او خځه میړونو ته لاوی خاوندانو ته چې پتاسم مان د خزو حقوق شته دا ونه وی چې صرف د خزو باندې تاسو حق ده نه پتاسم د خزو حقوق شته اباده کې الله بندګې پخت نه کوي او خصت الله توصيه وکړ چې ولر رجال عليه نه درجه چې سړ م پتا سمونه فضیلت ورکړي درجه م ورکړي دغه درجه د فضیلت سړ م نه 228 کې نه 29 کې د رجعي طلاق بیان وکړو امدارایږي د خله طرف ته اشاره وشو چې یو خزه هغه طلاق واړی د میډنه نو کمېډه مطالبه وکي د مال چې تالمتونه مال درکړي هغه مال نو میړ حق لې چې د مطالبه ک ه به ویر کوي ځکه ته ه مطالبه کوي او که سړی طلاق و کوي ینی ښه مطالبه کوي سړی پ خلپله خوخواښه یر کوي نو بیا سړی باید تن معندلي دا یو باید نو شو میځ ک دا له چې درې تلاکه هځې و خړل نو بیا په دی اول میړه ننا نارواده تر توو چې د بلې د بل میډ سنیکانې کړی او د بل نه بیا خاصه شوي نه نو په دو سوه دو درشمانې دغه دک د تالا وکمې خلاص کو پرونی سبق کې آیت نمبر دو سوه دری درشکه دو لسم قانونو دا کور دا استاده پارا حکم و رضاعة حکم دا شدو ورکوو بچیتا رضاعة توی لکه بچیتا شدو ورکول د ده بازی احکام الله بیان کرد چه پتلاکشوی خز ماانی دو کالا لازم دی چه ده با خپل بچیتا شدو ورکوی دا د بچی حق ده خزا با بچی باندې میره نتنگه او میره با خزا نتنگه که تنگه کرد نو چوک ملامه دنیا کوې الله زا و کي او آخرت خو چې تلار نه دی ته خو بخواه خه زا ته میلاږي او په وارستان اومان حق حقته ینی میړه ممر شو او نوکتې وارش شو د ماشوم روونې وارسان شو معما وارش شو یا بل چوکې وا شو هغه هم د حق ویر کوي یعنی هغه مور ته به جامه جوړه خوراک ورکي او که دوړه میړه وښه میړو خزه په اعتبار د ماکان نه مخکې میړو خزه وو نو دواړه میړو خزه چې مخکې وو وجوده شې وې نو که په خپل منځ کې سره سلام مشوره وکي چې ما شوم پکو او د بلې خزه شوه دی ورکو بس په یو څه وج باندې یا خزه مریضه وا چې نقصان وته یا بل څه وجو نو الله وی سیده جایز ده خو بلې خزه لا بوم داغه مزدوري ورکوې تر دې پورزم سبق ویل شو نو سبق کې آیت نمبر 20 وا څلور درشګم د لسم قانون بیانېږي د قور د اصلاح لپاره حکم العدته لمتوفى انها زوجه زوجها حکم العدته حکم د عدته لمتوفى زوجه زوجها د کندي خزې تاسو پختو کې کاروي کې چې کلکلې شاروي کې ولیکئ او پختو پختو که پختو کې لیکل شي پختو کې ولیکئ چې ژه ترکم چې تاسو باندې دی لارسم حکم د عده د کونډې خزه لپاره والذین يتوفون منکم او هغه کسان چې منکم ستا سنا ویزرون ازواجن او پرګدی خپل خزه یې کونډې نو تربسنا انتظار دی وکي د کونډې خزه به انفسهن په خپلو نفسونو سره په خپل ځانونو سره 4 اشهر و 10 چلور می به تهاشور تلور میاشت دی و عاشه اولس ورې دښې د کوونډې ښځې عدته چور میاشتې اولس ورې دی ګوره د عام مړي که د یو سری پللار مړ شي مړ شي مور مړ شي تر مړ شي معما مړ شي زوی مړ شي یا کوم بل نې خپلی م شي نو د عام مړ غم چې ده هغه درې ورځې دی د درې ورځو نه زیاد غموانځل دا نرواد دری ورو نه زیاته غزمون ونکو به علو کې چې مړه وشي نو خلک په خپله خواخواه ور روان په کار د چې ټور خلک په دری ورو کې نه دوه د پاار شيفاتح د پااریر شي دری ورو کې نه دعا د ورته وشي مړیته که جن له ځان رسې شونو جناظم وکېکار ثواب سواب د فرد او کهجناز له ځان نهشه شو نو دوله خو تقریببا ځان ورهوه چې وورې د هلته ورته وکې او نور دغه وااج ته کې چې کوم زمون وقرې دي چله کتونونه کوه او قا هماستستې جسونه شوپ او دوعاگانانې غ غړ غړې کوي دا شوونه به کنی ته بس لاته ساده ک نه دوهته وکه چاللهدي بخي تا اوس دال د بر دیر کې او مونږه سه خدمی او دغهې غه راضب او سره وکې نور برازی بس خلاصه شو خبره نور کې به ک شته چلته او چته اوس کوو ډړی ته وخوره د درې ور نه به کورعام نستپ د خلکوغم راضي به اوي او خلک به میسی در او نه نه نه به کوي در ورونه بعد غم منل غم راضی کول نارواددي خ غنا ده د خو بیا به الوان هو باره کې را ځي اوبل زمونږ د پیغمبر اسلام بیبي وه د حه ابوفان رزی لوان هو لور خو الوان هو د هغه چې کله پلار وفات شو یعنی ابو سفیان رضی الله ونو چې کله وفات شو نو په څلورم ورځ مانی هغه کمسه وکړه یوختو کې راځي مانځي ویل او جامي مامي پاکي واغستلې خلک حیران و چې داس دا د خپلار مړ ده او دا سي سنگار کوي لګیا ده دوی وتوي د مور بیبي چې مار د سنگار ضرورت نشته زه که زما خو میړم وفات شو یاري نبی صلی الله علیه وسلم خو کې زما خو میړم وفات ده خاوند مې او پلار مم دا وفات شو سنگار که او دا سیګار م زه کو وکو خلکو ته د پی غمر تن طریق خوددل غواړمه چې پیغمر اسلام فرمایل او چې دری ور د بعد غم نه شته دری ور بعد غم تازه زه کول نو دا نارووادي یو پهلوې درد پلو کې د درد دوی د هر انسان د چا پلار مړي پهړ کې ب در دي او صحیح ده هغه غنانه ده که جاړی او پسې جاړه ز غنانی شتهه یو هغه جړی چا کې ه زان ویلی من شکل جووبه زاره به حددو د فللی سمنه و د ال جالی للی سمن نه یو خواغ ده چې ګریوان ش مخونه وي سیر ټ کوی شيگانو منظر منظرهلو حددو د چا چې مخونه وایلو او شکل جویبه او ګریوانون وشکول و د بدال جاهلی او د جاان و غې چغېویلله چې ز چاله پرې خومه او وغیرره دغسې چغه چې مونږ خلک ووي. دا وکړه پیغمبر اسلام وی لیسمنه دا زمو امتی نه ده ایدر انرجي د پیغمبر اسلام تن انکار وکم چې دا زمو امتی نه ده نوغه د پیغمبر د سفارښت مهرمومه شو چې د پیغمبر د شفاعت, پیغمبر شفاعت دی، و و پیغمبر لا خو زمو ضرورت دی د قیامت پر ورځ چې پیغمبر اسلام زمو شفاعت وکړي ځکه ګناونه ډیر مونږ نکیږي د ګناونو اغیو مجسمی یو نو د پیغمبر اسلام سفارښت لا د نیکانو خلکو سفارښت لا زمو ضرورت دی چې زمو سفاره شو کی زمږه تاسو ته نو چې موږ پیغمبر اسلام د خپل د امتانو نو وباسي نو موږ بیا غر کیو یو لحاظ نه په دې وجه باندې یو خدغه جړاګانی دي د جاهلان غونتی دا به خینه راوادي او یو پرړه کې درد دې سړی نو خږي ته پیغمبر اسلام نو مخ کلاړ دي جړل دي چې کلهغه زویم ور شو دویم زو یو غالبا ک دریم زو څوکوي د پیغمبر درې ځامن وو او څوکوي دوه ځامنه وو څوکې دغه دوه چې و د یو خپله نمونه و برحال ولا ولا معلومات پته نه نو د غویم زو ابراهيم دا چې مرش څوکې د ابراهيم او بل نوم دې د د د یو و او څوکې نه دا بیل بیل و درې ځامن و نو خوله ور و وفات شي زر د ابراهيم په کټول نه زیاته مودا ژوند پاتې شو اوسې ما د ټایم نه نه ما چې تونه ټایم پورې ژوند دیو هډېره دا نورو ځامنو کې دا ژوند دیو مې کله هغه وفات شو نو پیغمبر اسلام جړل ورپسې نو جړا ناروانده په جړا کې د جاهلان غو نه چګه چګه ویل ځانونه ویل ګریون کول دان راوادي خام زکه دا د مؤمنانو سرده ده کرونه خنخکاری زکه زمون ټول ایمان او کېده په الله ده مونږ زکه ویو د غم په وخت کې ان لله وانا الیه راجعون من دا الله او من الله تاسو کې دن کې دا غزوی نوائغ... ورا ورا ورا هم دا, دا الله او راکړې او رنوي غستو بلار ميم دا الله او راکړې او غستو خزم دا الله او راکړې او وی مور دا الله او راکړې او وی غسترانه هم دا نه مال دولت هر چي شي الله راکړې او رنوي غستو د مؤمنانو خدا کی دی په دې وج باندې او د جاهلان غونتي حرکتونه نکوي نو یوو عام مړوي د عام مړی ا د دی یعنی وخت دی دریو ورځې دی به د دریو ورځو غم غم غمرازي کول چاسره د ناروادي ګناه ده ته پیغمبر اسلام سنت د صحابه کرامو سنت چې دی اغه د نه دي او یو د کونډې ادته د کونډې ادته چلور مېشت له سورې ده د چلور مېشت له سورې صرف د کونډې د پاره ده نور, پار نور خلق د پاره نه لکه نو سبا نور خلق مړې وشه پکې نو کال پوره وواد نه کوي ولې مړ شه نه کریږي بنه کېږي ولې پلان کی. کلي کې مړې شوې ځکه نکرېږي د به به خپشي نو کله مړې وکړي کې شوې او د بل کې خسبه نکرېږي وسو خیر دا شو نه لګلګ په ختمېدو د خلک پويږي ورورو نو ورورو دا شو نه ختميږي خو برحال پوخه دا کسی ډېرې وي خلک جوان تنګو واده په سړی به تیارو دز مړې په کېو غریب مړی مانه به ځان په ځلم مانه به ځان په ځلم مانه به ځان د سیولکه چې پکې کور کې شوې آغه وګړي مېنس که څه مفتو کې ګرځم نو یو کال پرې واد نه و بیا د یو کال علماء او حق ورستو علماء چې د دې په خلاف باندې بیانونه وکړه وکړه وکړه د قران درسونه عام شو نو رور رور د کال نه راغه خبره تلويختې لا نو تلويختې اوس خبره رسیدلې ده نو انشاء الله نور اخواري کو چې تلويختینم درو رض لرا او د پیغمبر طریقې سره برابر کړو نو عامړي اې د چره درو رض دي او د کندي د چره صرف څلور میاشتې ولا سورې خبه کوي په د د کې کوونډه ځه په دی کې به ګوره په د تنګو منځ یختانونه ګمنځ دا تنګې ګونځې د تنګ ښونې چې په دی ما یختان نه ګمنځ د غټ خواښونهه یختان ونځ دا د دا د فې احام دي چې مونږته ل مونږته پاییان شوي نو سګار به نه کوي کو موس ب نه کوي او رانج اننج ب نه وي پهغه کې سترو کې سرخ، سرخی مورخی میک اپ, اپ ب نه کوي سرور میاشت لهور داولې دا د دا میړه حق دی د میړه د حق د ووجه الله دا دا کوډه ښه دو میاشت سګار نه او دغ نه من کړی نه جاې بناغوندي پاکې جا باغوندي خو زړی زړ جامی باغون دي ړی مطلب بهغ مخکې چې کونی دي دي مطلب دانه چې پخوان جام واغوندي نه زړې مطلب چې نووي جاې او دا خبره بره خبره کور نه به او بغیر ضرورت ها ه ضرورت دپارره ووت شي لکه ضرورت ډاکترر دیډاکر د ضرورت پیدا شو نو اکر لتللی شي داې نزد کور کې د پلار په کور کې یا د بچو په کور کې اکثر د خصو بچیجوی نور ودونې کړي د بچی کور نتلیشي د ورونو کور نتلیشي د تر ماما کور نتلیشي چې غم پکې شوی خان یی کورون کورونو ته کمونه مړ پکې وشی ماما یې مړ شي مثال خبر ماما زو یې مړ شي تری مړ شي تر شي یای د بچی ځان له کوری هغه چوک ټوک مړ شي یای بلکم خپلی نس دې او مړ مړ پکې وشی نو هغه نتلیشي خوشپا و بیت کور تر وړي خان شپنشي کول د میړه کور نه بهر شپه و د میړه کور کې کوي داکارام دی او او پارابو کې بل رواجو پارابو کې رواج دا اسلام نه مخکې په زمانه د جهیت کې چې ربانو بهښه یو کاره پورې بنده کړی وه په کور کې تی خو بیخ نه شوه ضرورت د پارابو نه شوتی کور کې ب بنده کړړی وه صرف خوراک به ویررکو خ دا خو پرې د نور جهارتې وګوره لامبل لامبل به نه یو کاه پورې جاې بنا غس یو کاره پورې به یو کار کې دوه پلی ته شوه دوه به خیران نه شوه ما دد مثال ورکي وای چې زمانه جااهت کې د کو عیدت دومره خختو او دومره د جا نه ډاکو وای چې یو کال به خه د ععدت نرو تهغه به دومره پلی ته وه دومره بر خیران وه چې مغه به د نزد کوور ته د بوی نهغ مارغمبر کېدو دوه بر خیران الله چې که اسلام راغو په اسلام راغو قرآې را ولیږ نو الله الله په ک دا وک کمم را دا یو کاله پورې لامې بنا لامبلې شي خځه جامې مچولی شي پاکې خو نوې بنا بناچي او هغه پر کدې بنا چاي او وخته به داسې نه لکه لکهکه سیار چېښځه کويسترګې بهنګغ کوي رانج پهې وي یو ح ک راځي یوهښه جلک وه کنډه شوی وه هغه پې غممرې ستانته چار را و د چې یا سړه دسترې خوږي او کنډه ده نوته ته کم وکه چې د رانج ووي. پیغمبر اسلام توې نه نشويلې دا کداي د دې ادته دا غيستر کې خوګيدي پیغمبر اسلام من کړ دا رنجو وې زکر انجو ته خو دې لپاره د خاص دی هغه دې کار دې نو الذینا اواکسن يتوفون چمری منکم ستا سونه ويزرونه پريګدي ازواجنه خپل خزي یعنی کونډه نو تربسنه نو انتظار وکي دا کونډه خزي انفسينه په خپل ځانو سره 14 شورن تلور میاشتو 10ن اوله سرور ځې فضا بالاغ نه جلوون نه پس که چ رسېږي دا ښې اجللهونه ننیټې خپل ته ان عددې پوه شي ترور میاشتله ور ځې د فلا جوونه حاللییکمه دوشتګونه په تاسو با دی فیما پاغسه کې فال نه فیانف نه فال نه چې کوي په باره د خپلو ځونو کې بل په قانون د شریتمانند د یعنی کو تیر شي او ښځنیقا کوې دبل چا سره یا پلار قراتل غوړی د مړو کور نزی وسلار کړه او سیګی داند شریعت یو هغه د قانون دی الله وی بده کې ګنا نشته اه کچیرتا بهایې د پر اوزی نو بیا ګناشته دنه ایدته پره شو چې بیا کونډا چې ارز کین وته دی نه به وت لورن تن او بچی به مو او پلار اورور مو ته تن شویل وی دی بن شویل د که پلارې مشری دې کونډه خزینو پلارګونګاري کېګه غلط کارې وکو او کو ورورې مشري ورونه د دو دورونو دو دو دو پلاس کیوي او یو غلط طرف ته لاړه <coughs> یو غلط حرکت ترسره کوم دورونه بې ګونګاري بچو سره نو بچي بې ګونګاري او که لورونو سره میډه پکور کینو لورونو به ګونانګاري ینه د غلط کار نه یند د شریعت نه خلاف یو کار کوي د غینه بندي یعنی د کور نه بیزای اوزی بازارون، ته خوشي اس به ضرورت نه یونه یوزی له خوشي دا بل بل له خوشي دا ډیره به منی کوي دنه خو با عام خزم منی او که مثال خبر ته پویږي چیرې بل یو غلط کار کوي دا کونډه خزه غلط طرف ته روانه ده د غینه به چې مشري ان به تل بیا غک نه اوکه نکاح نکا کول غواړی خپله خوا خوابان نو تا صرف مشوره یر کوی شي کوونډې خله کاغو چا سره نیکا کوي او دواړه سر راضاوي نو بس وودی کې نکاح جایز ده که چېته پو چېره دا نکاح د کوونې خ د پارهخ نه ده د چې انتخاب ک د خ دا نه دی صرف مشوره ویر مشوره یر کو چې جوګوره دا تا د پرارخ نه دی مشوره دا ده نو خوخه خپلکه مشوره منیم خپل زندگی دا کنی منیم خپل زندگی دا بس نکاح دی او کې نکاح هو ته جایز دا کولې شي او دام نه دا چې نکاح پس کنده کین او په کور ماندی یا به لیور به خام خا کوي زموږ پختونو غونتی بل چاله نو ور کوي خام خابه یو ځوان لیور به اغل به پر نکاح کی یا بل څوک به اغل به کی نه هر چا چې نکاح کولې شي خپل خو خماندي نو فایزه بلغنه پس کله چور سیګي دا اجله هن خپل نیټو ته فلا جناح علیکم نو نشتره غنا په تاسو باندې نه په مشران نمائنده کړه چې کوم شریک لیوری کزوې ک پلاری وی کورو ورو ورو 3 وی مامای وی فلا جناح علیکم نو نشتره غنا په تاسو باندې فیما پاڅکه فعلنا چیکیدا خزی فینفسینا په بار د خپل ځانونو کې اې کني کا کې تاسمن ګنا نشته یا بل یو شرعی کار کوي تاسمن ګنا نشته بل ماروفی په قانون د شریعت ماندی او که د شریعت نه خلاف یو کار ترسره کی بیا تاسمن ګنا شته والا او بما تعملون خبیر او الا پاغه سمانی تاسوی کوي خبردار ده دا د لسم قانون د کور د اصلاح وسه 14م قانون د کور د اصلاح د پاره حکم الخطبه خطبه ویلکیږي ا خطبه ویلکیږي وکیتا مونږ توکه ویو څوک ته خوشدن څوک ته ویدن وی نو یا خطبه ویلکیږي د نکاح پیغام ورکوتا کویدن تم وکیلم وکاز کوي یا کشدن زکوي چې دا د نکایو یو پیغام ده کوډله وات څنګه پیغام ورکېدنی کا د بیان کی ولا جن اح علیکم او نشته نه ګونه په تاسو باندې فیما پاغتکه ارتم به چې او روان تاسو بیهی پاګې سره من خدمت النسای د پیغام ور کولونه د نکاح خزوته یی کووندو خزوته د نسای نه مراد پونډه خزی دي hina law تاسو باندې ګونه نشته چې تاسو او اورونه وکای سم مطلب اشارتا وتو چې تاسو نه خزی خلقه یې پاتې کې غنا یا مونږ ته ضرورت شته د سې اشاره یو خبر خزي پويږي په دې کې سو باندې اشاره تن په خبر خورا ودني شي ویل چې مونږ دې کوو زوی لا یا اورور لا یا ځان لا دا ګنا ده په ایدت کې نه نه او د ایدت نورست بیا او تخ پیغام اور لګل شي ولا جنا حالیکم او نشته ګنا په تاسو باندې فیما پاغه تک ارتم به چې اورونه کوي تاسو اشاره تن به من خدمتې دپیغام ورکول د نکاح نسای کندوته او اكننتم فیانفسکم او نشتره ګنا اكننتم چپټوېتاسو فیانفسکم په خپل ژوند کې کته پرړکه پټ کې چرته د ایدته پوره شون زبیا او سنکا کومه یو سړی پرړکه د خبر پټي یا زویل کومه یا ورور ل کومه بیا ګنا نشتا لوي خو کاروته نشویلخ اشاره تن صرف وته وي په ایدت کې ننن او د کې نه نه دنیقا کوم جواز ن شته خ ا خو ببیخه رووادهګونه ده الله اوس بیانی د دی وکم الله چې د کوډو د دنیقاکم میولی وکړو چې دنیقا پان ب نګه کې ول می دا وکم کړ ځکه چې عاال الله پو د الله نه کوم چ کې یا پوله یا پو الله دواه صحیح عالی الله پوه دی الله یا پو والله ان نه کوم تاسو سرس کوونه نه زر اورونه په کوې دی خزو ته د کوندو ته ان الله پو یو چې کې دې شي تاسو پېدات کیننه دی خزو ته ا داریکوې چې مونږم کوو مونږم پنې کاکو که یا ځان لای وسړې وته وی یا ورور د پاره یا زوی د یا بل د پاره په دې وجه مله الله وي د چې دا ګناده نه ونځه که هغه د اول مړ د احترام کې هغه باید د رتلور مېشتله سرې تیری کې پېدات کې نو دغه په استرام چې ځکه الله وی ما تاسو مې دا شي نه راوکو چې خص د ډایرک نه وي په دې دت کې چې منغم کوو نکاکو ما ولکن لا تعیدوه النغرا تتلک شوی خصې عدت کوم تیر شو درې هزا هغه صرف هغه ته لا کې شو خص د پاره ده چې مې رسې یوځې شي وي چې مې رس نه وي یوځې شي وي او ته لا کې شوی خصې یې نکای شي او یوځې شي وي مې رس عدت نه بیا کله کوند خزی ادت بیا د هر خزی تلور مېشتل سورې دي کمه ډ سره یوزې شې وي کني یوزې شې وي یماتک ته کوه دني شې او میډه مرشي کوند شي او یا کور تروا د شې او میډه مرشي په دواړو صورتونو کې خزه به تلور مېشتل سورې دي ادت تیرې کوند خزه او که په خیر کې بچې وي نو بیا د کوند خزی ادت او طلاق شوی خزه دوه ډو اعده یو شه ده تر بچی تر پیدا کې دوه پوره دو عالم الله او پوی الله انکم چیکینن تاسو ستذکرونهن زرد چاورونه بکوي تاسو دی خزو ته ولا کلات وایدوهن لیکن واده م کوي دی خزو سره سرن پټي پټي واده وسره م کوي چې زری ځان پني کا یا دی زویل پني کا کوم یا دی ورول پني کا کوم واځ خلقی کنه پټي واده وسره کوي بل چاله وو نه کې مونږ وو کې قلبی دا وادي م کوي ګنارہ کچا دا وادي وکړه کوم کندی خځه وادي وکړه چا سره چې بس سیدہ ز سره جوړایما او دا هغه کندی خزم ګننګار شو او بلنګ ګننګار شو او که کندی خځې نه کړې او بل چا وته دا خبره کړی نو بیا هغه نور کسان ګننګار شو الا ان تقولوا مگر دا چې وای تاسو قولا معروفه وینا اشاره ته معروفه هرځې کې بګور لفظ ته بګور معنی بکو دا نه چا چې معروفه مگر وینا خو وینا نه بازینو کې معروف نه مراد قانون د شریعتي بازو کې معروف نه مراد نیکی وي بازو کې معروف نه مراد یو معنی یي بازو کې بل معنی دا واغازی ته ګوري او بیا واغسي معنی کوي الا ان تقول مگر دا چې وای تاسو قولا خبره معروفن اشارتا کمخ چې بیان شو فیما عرستم به پاغه کې اورونه او کې تاسو اشارتا پاغه سره د نکاح او قول د پیغام او قول د نکاح خزو ته دلته معروف نه مراد ته اشاره کوي فیما عرستم ته اشاره کوي چې اشاره تن وتو خیر ده په اشاره او اشاره کی خیر ده ک پوی کی د نکاح پیغام ور کی او صریح تن ود نشوی له خار او تن شوی له ولا تعظیمو اوګتن نکاحه او کلا کا اراده مکوے د حتا تر دې پوره یبلغ الكتاب اجله چې پوره چې ورسیږي نیټه خپل وخته ینی دا ایدت چې پوره شوی نی ایدت نمخ کې خو بالکل د نکاح اراده نشي کوله چې دت وی روان یو توې زخوا سنکا کوم ایا د نکای رااده د کړي پرډکی نو لا یو کړه کې دې شغه نکاه ته تیار نه وي تا تیار تا ته کړه کای کړي بیا بیا د پښتنو ټولنه دا بیا بجړگی مرګی کله انجی وتنه جوړه لا یو کړه کای رااده مکو کدا غي خو هي نو, نو نکا بس نکا وسرو کې خو خاينه نه نو بیاغه څه د غلامه خونه دا آزاد خزره خپل خو خايره چرشه کوي دلته وګوره کتاب وي اېدت له کتاب وی څه مطلب چې دا اېدت فرض ده خان د کتاب علیکم صيام التم كتبه د کتاب لپاره غلې نو التمږي فرض کړې شي وي د تاسو باندې روجي یا كتب الله لكم دا سیاتونه شته مکرر کړی ستاسو د فر الله نو کتاب اثر کې کی ویلې کیږي چې فرض شوی قران ته کتاب ځکه ویږي دا فرض د موږ تاسو باندې نو تاب کتاب نم دی د خ او کتابه ته کېږ ډیرې مع د خو ی ه په کې دام ده چې مقرر شي. حتا ترد پوره یيبلوغل کتابو چې وورسیږي نټا عدته اجله و خپل وخته او ترغې پورې کله را دمه کوي د نک کوډې سره وامو او پوه ان الله چې یکنن الله یالممو پوه دی. اللانا. اللانا دي دي ما باراثمانی فی انفسکم چپڑون استاسو کی دی فحزروه نو یریګه د الله نه الله د پونیت منی پوی د ته کومیت منی کې د نیت د دا جمله چې دا عالم الله یعلم ما فی انفسکم فحزروه دا تنبیه دا او دا تنبیه پدی پدی زینو کې ډیر دا زکات حقوق حقوق د الله و ته كلها ډیر دا او تنبیه ډیر دی دي. زکه حقوق ال نو حقوق ال عبادت کله وی چې ګره دا سپکوانی او دا ټوکی ونه غنی ته دي پښتانه وکیږي او الله بده دي دی سزا دی کای کنه چې حق د خړلې او چې حق د نه پوره کړي او دا جمله دا تنویر د پڅوار لسو په څوار لسو وړو قوانینو باندې خو مشربه په کور کور واللهمانې مصرف کوي که مصرف ونکو نووالهمو پوهشي ان الله چې الله یاالمو پویرې ما پغسمماندي فی انفو کوم چې پهو ستاسو کېديفه ضررو نوېګ د الله دویم قانونته کور مشر به جهادله تیارري که جهادله تیار نه شو دووالهمو پوه شي الله چکنن الله پویرې ما پاسممانې فییانف کوم چې پهو ستاسو کېدي فهه ضررو نویرېګ د الله د کور مشربه د ډیرې لگ نقصان کوي ک ډیر फायदा ویو لګ نقصان برداشت نکو نو او غډیر فائدې اند لا سوي کړا نو والمو پويش ان الله چې نو ځانته نقصان ورسول او کور والو ته نقصان ورسول نو ځانیم ګناګار کو او زکه حق ته نه هغه شو تلف د نورو خلکو والمو پويش ان الله چې کنا الله یعلم پويره ما پاغه زمانه فینفس کم چستاس پژونو کې فحزروه نو کې د نه چلورم چې کور مشر بو د لګي फायदा پر ډیر نقصان کوي نه شراب خوري باندې کوي جواري باندې کوي نور شوینه کې چې نقصان ډيري او फायदा لګي نه کارونه باندې کوي کوي کړه والمو پوه شنه الله چې کیننه الله يعلم پوير ما بغتصم ان في انفسكم چې په ژوندو تاسو کې دي فحذروه نو ويږې د الله نه د دې تمنانو اسلام کوي کې اسلام و نکړه دې تمنانو نو والمو الله چې کیننه الله يعلم پوير ما بغتصم ان في انفسكم چې په ژوندو تاسو کې ظاروه نويرگ دالانا د مشرکان سره خپل ولای کو سره ووم کړه ولمو ان الله چې کینن الله یا لم ما په آسمان فین چې پجون استا سو کې دي فظاروه نويرگ دالانا د غندګویونه ځان وساتې زانه ځان وونه ساتلو نو پوه شې ان الله چې کینن الله یعلم پوهره ما په تاسو باندې فی انفسکم چپړون استاذو کېدې فحزروه نو ویریګ د الله نه هر کار په مقصد کوي بې مقصد یو کار مکوې کوم کړو نو الله چې کینن الله یعلم پوهره ما په تاسو باندې فی انفسکم چپړون استاذو کېدې فحزروه نو ویریګ د الله نه تعظیم دا الله د نمونه کوي بي زايه کسمونه مخري کوم خوړل نو علم پويا شاين الله چې کينن الله يعلم پوينه ما فتن في انفسكم چې په جونوس تاسو کې لفه حزر هو نو ويږي د الله نه ترنګه حکم اله هغه په ځای کې کپځیم نکړو داغه اصول او مراد کوي کبا احکام امراات کې کوم نکړه نو عالم په شان الله چیکین الله عالم په نه ما په احسان فی انفسکم چې په ورونو تاسو کری فظرو نو یو یریګ د الله نه حکم طلاق طلاق ویر کې خزو ته خوش خوش مزاجي باندې خوش طبيته باندې کله دشمنی ته نه جوړ او بدین ته نه جوړ کړل نو عالم په شان الله په یره په احسان تاسو په جنو کې الله نه ویریګا د الله د احکام په ځای او د د ماشوم حق ادا کا مور لالاوی یا پلار لالاوی چې د ماښومو چوکومنټس کې پاتره داغه حق ادا کې پلار لم الله پرونو حقوق خویدل چې پلار څه حقوق دی مور ته مخیدل کآدای نه کړو والمو په شان نه لا چیک نه نه لا ما پیغام نه فین فوز کوم چې بجونو تاسو کې ریفه هزارو نو ويرګ د الله نه کونډه خزب ترور مې چې لاسو ری عده تیرې دی دا په دې په فرض دی واجب دی کدا ایدت تیر نکړو د ایدت اغه د د دې ا حکمې په ځینکړه نو ګننګار شو او پوهې دي چې ان لا چې کینال لا پوهه په وخت باندې چې دی په ژوندو کې دي الله نه دی وریږي قوندله سراحه پیغام موير کوي په ایدت کې ځکه دا د زوړ میړه اغه چې کوم ورشوي دغه په ایدت کې دا او دغه په احترام کې ناستره په ګور کې تلور مېشتله سورېږي الیاحضرت <سؤال> له را سراحتن پیغام ورکو د نکا کوم کو نوالم پوښیناله <سؤال> چې کینه الله یا د مپو یې ما په هغه سماندې فینفسیکم چې پړو نوستازو کې دی فحزروه نو یېګه دالنا تلور څوالس وړو احکام سره دغه تنبیه ولګوه په دې وجمانه هر تو احکام چې بیان کې به دغه تنبيه هلا راوړي دغه لپاره چې څوار لس سوال سره ولګي چې ګوره دا ټول احکام به منی د حقوق بادا کې قعده نه کړ نو ګوره الله نه ویریګ علاوه د سبح کتاب کوي وعلمو او پويه شنه الله چې کین الله غفورن حلیم بخون کې برداشت واله دي 14 قوانين تیر شو او څلور قوانين پات شو د کور د اسلام وال الذي نه وااقسان یو توفه نه من کوم چېمرریستاسوونه ضرورروونه خپل خځې یاطرب بس انتظار د وکې بیایانفنه په خپلو ځانو نوبانندې اربعته اشررن نو عشره چلوور میاشتله ورځې فضا بالاغ نه پس کله چېوررسسیږي اجله هناك خپل نیټی ته فلا جنا ععلیکم دشتګونه په تاسو فيما پاغسه کې فال نه چې دا خې في انف نه یا وړهدي خځې دوړه سیمانې دي فلا جنا ایزاب لدغنه پس کل چې ورسیږي دا خزي اجلهن خبر نیټه ته یني ائداته پورا شي نفلا جن علیکم نونشتره ګونه په تاسو باندې فیما پغتکه فعلنا چې وکړه دی یا یکی دا خزا فی انفسن په بار د خپل ځانونو کې خپل معروف په قانون د شریعت باندې یعنی غیر شریک ترې اجازه نوير کې دا مشرط الله خان والله و بما تعملون خبیر او اللہ پاگمانی تعملون تاسو کوای خبیرون خبردار ده ولا جنا حالی کومو نشتلی په تاسو بانده فیما پاگاتا که هر رستم چه او روانا کوای تاسو اشارتن بیهی پاگی سرا بن خدبتی دا پیغام ورکولو خزو تا دنکا من د دا پیغام ورکولو دنکا نسای کندو خزو تا بیا وره ها ولا جنع علیکم انشتریه گنا پتا سو باندې فیما پاغت کی ارستم چې اورونه کوي تاسو اشارهن بهی پاغه سره من خدمت د پیغام ور کول د نیکا نساءه او اکننتم او نشتره غونه چپټوي تاسو فین فوز کوم په بلونو کې ینه د دې سره د نکاح پر لري کې پټکړه ځبه سره کوم تګونه غار نه عالم الله چې اېدت پرشي نو پیغام ورولې کې دا غوخه نکاب وسو کې عالم الله په دا لاند کوم چې نن تاسو ستاس کورونه هن زرد چورونه بکوي خزو ته الله وی چې تاسو نه بکې شي دا غوناشوي چې اېدت کې نه به تاسو تاورونه کړې وي کې نه به تاسو د پیغام ورلګلې وې د نکاح په جمعی دا او کم دا تاو تا کچی نا ایدت کنن با نوور لے گئی پیغام علم اللہ و پوید اللہ یا پویو اللہ انکم چیکنن تاسوس تذکرونهن زرد چوراونهن با قوید خضوتا ولیکن لا توعیدوهن لیکن وادی ما قوید خضوتا سره سرن پتی الا انتا قولو مگر دا چې وای تاسو قولن معروفا خبره اشارتن این شرطن خبره کوون ور وادی ماده مکو ولا تعزمو او گتن نکاه او کلا ک اراده مکو د تډلو د نکا حتا تر دې پور یبلغ الكتاب اجل کلچ ور سیګ نیټ خپل وخته وعلم و پوهی شن الله چې الله یعلم پوهره ما با سف باندې فی انفسکم چې پړون استاسو کې دي فحذروه د الله نه و پوهی شن الله چې کینن الله غفور حلیم بخون کې برداشت والا دي